Book 82. 82. 82. Adiitagar 2. Förfluten tid 2. Förfluten tid 2. Läkare. Var du tvungen att ringa på en ambulans? Var du tvungen att ringa på en ambulans? Läkun, måste ringa en a m b a n s Var du tvungen att ringa efter en läkare? Var du tvungen att ringa efter en läkare? Läkun, måste ringa en läkare? Var du tvungen att ringa på polisen? v a r du tvungen att ringa på polisen? Kunnar d ha e t e l e f o n n u m m e r Mera än n g o t Håll dig till t e l e f o n n u m r e t Jag hade det nyss. har Jag hade det nys. Håll d i t e l e f o n n u m m e r Jag har det nys. Kunnar du ha en a d r e s Mera n g o t h i g till l o n n u r a g har d n y a r d e r e s s e n Jag hade den nys. s Har ni adressen? Jag hade den nys. s Kunna jag ha en titti m e k mig? Mångi är mig u l t e k r a p Har ni s t a d s k a r t a n Jag hade den nys. s Har ni s t a d s k a r t a n Jag hade den nys. s Komma trång i tid? Komma trång i tid inte. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. Käv ha tagg pop mai? Käv ha tagg mai pop Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับฟังดูเขา n ด้แต่เขาไม่เ i ้าใจผมทำไมคุณม kunde วลาไม่ได้ครับทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับทำไมคุณไม่มาตรงเวลาได k ทำไมคุณไม่มาตรงเวลาได้ ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Varför kunde du inte hitta vägen? ต้าเวกันว่าร์ฟอร์คุณ t ะดูอินาทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ v ่า f ö r kunde du inte förstå honom v a r ว ö r k u n d e ค u inte för ารับูอนเตอมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. Jag h i t d e inte vägen eftersom jag inte hade någon stadskarta. Jag kunde inte hitta vägen eftersom jag inte hade någon stadskarta. ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป honom eftersom m u s i k e n var så hög jag kunde inte f ö r s t å honom efters ว่ m u s i k e n var så hög ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ jag var tvungen att ta en taxi jag var tvungen att ta en taxi Jag var tvungen att köpa en stadskarta. Pomtang bidviteju. Jag var tvungen att stänga av r a d i o n